بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لي امري واشرح صدري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم نعلم انك انت العليم الحكيم سرد ما لسه رحمه الله يعني كسب صدقين ثقيلين يعني كل ماهر المسجد يعني بشينجهات يعني رواتف مشي فبهدس أبو هير رضي الله حدس جي في انسان بوريشي أن امرأة سوداء كانت تقوم المساجد تقوم المسجد أو شابا أو فقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها أو عنه فقالوا ماتا قال أفلا كنتم آذنتمون فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلون على قبل فدلوه فصل عليها ثم قال إن هذه القبور مملوة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينظرها ينور لهم ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليهم Hədis-i nali muharramül yəni qəvəs heydi hədisdir. Deməli, Abu Reyyad buyurur ki, mənbid qara qadın və bir vaxta gəlçik gənc oğlan, deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yığışdırırdı. Yəni o oranı sübri işinə baxırdı. Və bir gün deyir həmin qadın düzü bəzi vaxtlara gəlib həmin o cavan oğlan idi məxəyylə yığışdırar və bir vaxtları çoxd onu görsəş bu cavan oğlan deyildi. Yəni, bir e, qara yanas yəni, Və bir gün Peyğambəsəm onu görmür və onun haqqına soruşanda deyirlər ki, yarasa, bəs o ölüb və fənizən deyir ki, mənə, növ, bəs, mənə niyə xəbər verməlis və sonra fənizən deyir ki, bəs onun yerini soruşur, göstərir mənə, yəni qəbirin yerini Və göstərək, insan onun üzərində canaza namazı qılır və deyir ki, həqiqəndə bu qəbir, yəni bu qəbirlər yəni öz yerlərin üzərində, yəni orada yatanlar üçün doğrudan da sülməklə doludur. Amma deyir, mənim isə yəni onlara olan namazımı Allah-u Subhatə Allah, ala, yəni mənim namazımı onlar üçün yəni qəbirlərindən nur edir. Bu həçid məlif, bu qarım üçün mənirə vaif almışdır. Əvvallah Hadis imamın nə vağ, məlob bölmədə gətirmək də əsas məqsəd odur ki, yəni, o ki, qadın, yəni məşru sürgən, yəni kasıb bir qadın, çünki adətən, yəni o işə, hətta bu gün də, yəni, o işlərə baxan adətən ən kasıb təbəqələrdən olur, yəni kasıb imkanlıdılar ki, yəni o sürgəti zətf işinə, yəni məşğul oldular. Və bu da da, yəni o zül insanlardan idi, yəni kimsə budlardan idi, yəni xəqillərdən idi, həmçinin də peyğəmbər sallaməssəlminə yalışdan qadın idi. Bütün rivayətlərdə gəlir ki, cavan olan da amma ki, yəni bütün çi gün rivayətlər, rivayətlər göstərir ki, o cavan olan yox, yəni qara yanas qadın idi, qara yanas Və bu da peyğəmbər sallaməssəlminə şükrü idi, onun təmizlik işinə baxırdı. O Bu məsələ haqqında yəni, bu gün də danışmana ihtiyacı var ki, yəni, bəziləri elə fikirləşirlər ki, elekcə elə biz məsili ağaç məsili götürüb deyir ki, məsəl üçün məscili yığışdıanı var, onsuz da yəni mənim ağlış görə nə ehtiyac yoxdur. Görürsən ki, hətta yəni məslin dizbilliiklərdə, hətta qabaqların çıxan zibildə belə görsülür. Ancaq bu hamısı silsə düzgündür. Yəni məscilin təmizliyin hamı baxılırdı. Mən yəni, o demək deyiləm ki, yəni, məscili yığdıran varsa, başqası təmizlik işinə baxınmalı. Çünki peyğəmbər buyurub ki, mənim ümmətimin bütün işləri, xeyrləri mənə göstərildi biz deyə hətta məsciddən götürən ən xırda zibil belədirsə, yəni xırdə belə e, zibili görmək onun da savabı yəni var. Ona görə də insan yəni əgər məsciddə zibilləməlidir. Əgər qabağın önü ola bilər kağız parçası nəsə bir zibil görəsə, yəni insanlara qoşa bir yəni, şey görəsə, həmişə onu təmizləməlidir. Və bu baxımdan da alimə dəqiqdə insan məsciddə saqqalın e, deyirsə insan qatıb oynadır. Hətta onu belə qatıb tükün yeməyə gəlməsi, çünki bu deyir artıq məscid zibilləməli və bu oxundan da yəni bu, buna da biz hamımız fikir verməliyik. Məsələn, sən də görürsən ki, yəni məscidlər, məsələn, uşaqlıqda olan, necə uşaq indi yemək gətirir, ola belə hansı biymək. Ancaq həyətdə görsən ki, onun qırınqları yerə dağılıb və də da onun qazıb və də ki, glukoza tutduyular məscidə, o niyyətlə ki, onu nə istəyir, var. Yəni bu da məscidi təmizləməyin əksinə zibilləmək. Ona görə bu da yəni bəyinəmdir. İşə gətirə bilər, uşağını götürə bilər. Hətta özü də adolsa yeyə bilər. Amma nəhayət olduğu yerində var, evəcə tərk eləməli, yəni təmiz var, təmizlə tərk eləməlidir. Və bir gün də peyğəmbər (s.ə.s) bu qadını artıq sənin görünməz. Nəhsə o daimən görürdü və bir gündə görmədi. Bir gündə görməmə yəni, bu da onu göstərir ki, qadının vəfatı gecə olmuş. Çünki yəni səhər olsaydı insafı xeyirədir və gecə olduğundan da sahabelər dillər, yəni bu ikisi bu qadın, yəni, Məhzəbi yox, şərhəfi yox, yəni, yüksək məncidi yox, Peygaməsləm bunu narahat eləməyə dəyməz, dəyməz və bu baxmaq üçün bunun şərhə belədir ki, elə bir ki, onlar bu dür dedilər ki, çünki rəvayət eləyən sahibə deyir ki, sağqqır, amraq, yəni onun işini bala qalışdır, yəni heçinə saydılar, yəni onun ölümün heç bir şey saydılar ki, ona görə Peygaməsləm gecəklə narahat eləmək istəmədilər və bu da peyğəmbər şaulselər yəni şəhər onu görür, ə, yəni görmür və artıq şorşunda və diləyə rəsuləsi gecəyə ilə yəni vəfat elədi və gedib basdılar. bu da ola bilər ki, əgər varsa marsa gecəyindən də insanın yəni ölsə, əgər basılmaqla, yəni basılma ola, hətta yəni hürmət qaranlıq olsa, işıq ona dayandırıb, yəni baxsa bunun həmçində İshq yəni, Albani qənaizə çapında bunu qeyd eləyir ki, beləsiz yəni düşünmədən uzurda varib olur. Peyğəmbər səsə mütləq adamı görməyəndə soruşanda və deyir mənə niyə xəbər verməyirsən. Bunu ona göstər ki, Peyğəmbər səhsələr baxmayış o qadını, məni kasır peşkimçisi bir qadın, yəni, Süleymanlıqda işləyən bir qadın idi. Yenə də Peyğəmbər səsələr onun onun işini alpaqalaşdırmadı. Kisin olaraq, yəni bildirdi ki, nəyə görə siz mənə bildirməlisiniz. Yəni elə bir ki, Peyğəmbər sən təqdirdə var idi ki, yəni siz niyə görə onun işinə görə onu yəni mənə xəbər vermə, gözəl bacılar, dəngəli yani, mənə xəbər verəcəm. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. baxmırdı insanların mənzilinə, şəxsə. Peyğəmbər insanlara baxardı insanların əməllə, aydın. Yəni bu da, yəni onun əməllərindən, bir də onun elədiyi ibadətə. bu qadın da şəkil çəkib elədiyi əməl də, yəni Allah yəqinə məmlədə çəkmisizin təmiz işinə baxır. Həmçində yəni adi misyət Peyğəmbər s.ə.v. məsəlidir. buna görə də bu hədisi də ki, yani, insanlar yəni bu gün e, hər bir, tam ki iş olanda bir məsəl, bir problem olanda baxmalı deyilmən. İnsan varlıdır, yoxsa nədir? Tam da görürsən ki, məsəl, belə bir hallar olur ki, dilə falan qardaşı, insə nəyi sevir. Ha, hansı qardaşdır? Meşinin yanında bir kasırdadır. Bunu beləncə bildirmək ki, kasırdır, və ya nə isə, əlamətlərindən anlığını tək gəlməmək olar. Yəni falan bəzən yox xəbər gəlir ki, biz falan adamı ikinci falan yerə işləyir, işte, falandır və falan imkanıdır, belə yox gedək qardaşımız. Yəni də biz bu gün də insanlar həmin o işi bu gün, yəni Peyğəmbər olduğu vaxtda kimdə, yəni o sahabelər eləyi kim eləmək istəyirlər, yəni ki, elə belə o sahabelər o vaxtki həmin qadının işini yəni böyük saymadılar, deyərsiniz, bir cansız qadındır və nətcə yəni, bu gün də həmin halları görsən ki, var. Görsən ki, məsələn, dəvətən cavab Ancaq, yor, əksinə, bir dəvətən kimi sözü cansızın sağlamlığına dəvətə cəhal verilmir. Amma yox, əksinə gəl, bir varlığı olsa, şərətli olsa, nəsbli olsa, çağrılanlar da çağrılmayanlar da bərhalı gedir həmən insan olduğu mənzilinə görə. bu hədisi də imam nə vaqeətə gətirmədə məqsəd el ki, peyğəmbər s.ə.l. insanlara fərq qoymaz. Bu kəsdir, o varlıdır, o məhsəblidir, bu nəsəsidir. Peyğəmbər s.ə.l. insanların əməllərinə, bununla ibadətinə baxar. Və baxından da, yəni bu da yəni kəsibluğun, fərqliliyin ən yüksək dərəcəsini göstərir ki, çünki bu da həmçində ayəyə mütabiqdir ki, yəni Allah s.c.c. dedi ki, innamə aqramukum indallahi qaf həqiqətən də, yəni Allahın dərgahında ən kəramətli kimdir? Həqiqətən də, yəni takva sahibidir. Yəni burada Allah Subhanahu Təala-nın dövlət sahibi, nəsib sahibi, şərəf sahibi. Çünki yəni keçən hədislərdə də gəldi ki, artıq kasıb var, elə bir səviyyədə dilər ki, yəni kasıblar olmaydı, nə çarşına dad, davət edilmə, kiməsə evləmək, sonra qız gəlmirlər. Və bu halda keçmişdə olduğu kimi bu indi yəni kasıbların halıdır. Və sonra deyir ki, yəni bu hədisi bu yıb, qadını ilə bağlı məsələsi budur və sonra da peyğəmbərəsəm həmin qadının yerindəcəm. Yəni hara baxırdığını soruşur və peyğəməsini işarə iləşir falan filan qəbirdə peyğəmər salsam gedir və ona canəsəni qılır və canəsəni qılandan sonra deyir ki həyətində bu qəbir, yəni bu qəbirlər özcəyələndir, yəni zülmətdir, yəni ki, niyə görə? Onların elədişləri, yəni günahları görədir və o demək ki, yəni bu mühmudir, peyəməsənin dediyi mühmudir və bu da o demək ki, qəbirdə olan hər bir şey sökmən əzad çəkməlidir çünki hədsərlə gəlib hansı insanlar qəbrə zəvəki, hansılar hansı əməllər qəbrə zəvəyin güngülləşdirir və yaxud da ki qəbrə zəvəq olmur, o insan üçün. Çünki bir həssə ibnə basrə hədsinə gəlib yığanda saxlayır bir, bir qəbrinin, yəni iki qəbrinin yanından keçəndə və deyir ki, həqiqətən də onlar əzab çəkirlər, əzab çəkirlər və sonra bir budağı, yaş budağı götürüb iki yerə bölür, hərəsini binə basır və deyir ki, mən Allahdan ağzı iləm üçün, yəni, bu ağzı qur kimi, yəni bunların əzabları güngülləşsə və digil bunların da yəni əsabı nədir? Həqiqətən hey, də bir balaca şey deyil, böyük şeydir. Onlardan da biri deyir, e, mənmamlıqla gəldim. Mənmamlıq yəni qardaşının söz yaymaq, yəni fitnə niyyəti ilə söz yaymaqdır. Və ikincisi dəy ki, yəni "hənə la yastur yəni deyir ki, sididən qorunmalıdır. Bu da onu göstərir ki, insan yəni birinci mənmamlıq və bu cür yəni, insanın çirkin, çirkin gəlməyi, insanın yəni qəlbi əzabına düşməsinə səbəb olur Yani, yani, Allah yani, bizimə insan da, yəni yaxşı olaş, yəni hə tarifə çıxar da, yəni böyük olasa da yaxşı insan, yəni üç qorusun, baxımından da yəni şərətin qoyduğu vağına razı olası, yəni oturaraq ayağa olar və hətta ki şişman yerdə eləbəsini çükür, sahabelər rivayet edir ki, yani, onlardır, yani, çaldır, onlar yəni tarifə çıxanda onlar yəni oturacaqları yeri əvvəlcədən yenilə yədərəyibdi. Yəni əllərinə ay əllərinin quranı gərilib ki, yəni Nə olsun ki, hətta üç başları necəsətdən qorunsun. Və Peyğambər səhəmən cənazənin yerini, yəni qadının qəbirini göstərirlər. Və təhə insan də onlara namaz qılır və deyil ki, həyətləndən yəni, bunlara yəni, qəbirləri əzabla doludur, yəni hülmətlə doludur. Hülmət də bu, yəni çindir, hülmət də bu, əzab mənasındadır. Həmçində hülmət də bu, umumi də ola bilər yəni ki, e, elə bir qəbirləri əzablı oldu onunla. Rətləyəm səhəndə ki, mənim onlara qıldığı namaz, Allah səhəndə mənim namazım onlara sən nur eləyir, nurlaşdırır. Bu, durdu ki, həqiqəndə Peyğəmbə səhəndə namazı e, mövmünlər sünədi sakinçiliyidir. Çünki Allah səhəndə bura kəmək ki, e, sənin namazın onlar sünədi sakinçiliyir. Burda da namaz, yəni iki mənada belə bilər, namaz həndir cənazə namazı həm ki duanı bildirə bilər. Hükm etdi cənazə namazı barəsində də, yəni alimlər iktifal etsə ki bu namaz yoxsa duadır və bəzi deyək ki bu duadır çünki salat sözünün mənası, yəni mərhuman biri deyələ dua deməkdir. Və bəzi deyək ki bu ilə cənazə özü ilə namaz, yəni adi namazdan baxmələrik ki, yəni o bir namazlardan fərq yəni, olaraq bu su'ruksu, səciəsi olmamasına baxmayaraq Və bu hədisi həqiqdən də yəni, faydalar və faydalar mühür odur ki, yəni, müsəlman yəni, heç vaxt yəni, özü qardaşdır. Yəni, onun nəsəb, şərəf, mal, dövlət, mənzil etibarilə aşağı olmana baxməraq, heç vaxt özü qardaşını alçanamalı, yəni, yəni də onun dəvətinə icaz, davab edilməsi və hətta ki, onun üçün dənazı qılması, onun üçün xəssəni icarə eləmək barəsində heç vaxt fikirlə görməlidir ki, filan qardaşdır kasaba getirlər, qüllarları ziyətə gedirlər və təki nəsbli şərəfli olanlara gedirlər. Yəni məhəllə aşağı olan sahəyə yəni, müsəlmanların cərizinə gedimlər. Bu həqiqətən də düzdür. Və bu son göstərir ki, müsəlman, yəni, ə, həqi, yəni müsəlman olan, yəni bu gün insandan fərq qoymaz da yəni, onlar kasablara Daha ehtikamla yanaşarlar nəyə ki, varlara. Çünki yəni, adi fəndə beləmişsidir ki, yani, Allah'a yaxın, daima yani, çox vaxt kəsiblar olur. Çünki yani, onlar daima ehtəlisində olurlar. Onun yövə də onlar daima dua içində olurlar. Allah'ın daima dua edə da olurlar. Anca buna dağmə varlər, varlər isə yani, kəsiblar nisbətən az ünsiyyətdə olurlar Allah'ın. Çünki onların... E əcəzəli olmayacaq. ki, yəni, özlərinə, yəni bəs elədiyinə baxımından onların, yəni Allah hünnüiyyətləri kəsilər nisbətən, yəni daha aşağı olur. Və amma bu da demək, demək deyil ki, yəni peyğəmbərlər varlıqla kəsilən az ibadət eləyir. Heçinə, yəni elə varlı var ki, yəni kəsilən qat-qat ibadətdə yaxşıdır. Hədisdə başqa faydalanan bir odur ki, yəni məslin yığılxtılması, yəni sünnədəndir, yəni şərhiyyətləndir. İşlər üçrətlə, pulla istərsə boşsuz, yəni fərqi yoxdur. Əgər boşsuz yığılxtılan varsa boşsuz yığıslovlar, yox əgər boşsuz yığıslan yoxsa, yəni məslini pulla da, yəni yığılxtıla bilər, yəni həmə məslini yığıslan adamın onun işin əvəzinə ona pul da ayrıla Həmçinin də fərqi yoxdur qadının və ya oxsa kişi, çünki müsli qadının yığılışdırılması bu o demək deyil ki, ki bu yəni haramdır və nə isə, çünki bunu yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müslin də yəni qadının kibicəsi eləyirdi. Həcistən üçün faydalanan bir odur ki, yəni insan bir insan haqqında bilmədik aldı, onun yerinə soruşmaq, soruşmaq sadə halda onun yerini soruşa bilər. Əgər bilmirsiniz, yəni siz aləm soruşucu ki, dəllunu aleyh, yəni onun yerini mənə göstər. Həmçindən fayda olan biri odur ki, insan e, əgər kimi üçüncə cənazə qılmaysa, onun üçün cənazə qıla bilər, hətta qəbis sanatda olsa bilər. Çünki Peyğəmbər s. s. Yəni, o qadın üçün cənazə qılmamışdı və qəbis sanatda onun üçün cənazə qıldı. Və başqa hallarda isə, ümumiyyətlə fəznamazlar və kinafli namazlar qəbrxanalda qılmaq haramdır, qılmaq haramdır çünki təygamızın qadığını elib, şeyxinsə buyurur ki, öz cəvinizi qəbrxanalığa çöndənlər, ona göstərək qəbrxanalda, yəni ibadətdə haramdır. Yanlış yanan cənazə namazı qılına o da o şərtlərə görə hər insan o adam üçün qılmırsa. Həmçinin həccin zahirindən o fayda var ki, insan cənazəni bir dəfə qılıbsa, məsciddə olan kimi bir hadisə, cənazə namazı qulsa, və qəbrxanalda cənazəni da qoşulur. Qıla bilər, biz ki, hədçiniz zahir odur ki, yəni Peyğambə səhələmin sahabilərlə, məqdədən, həmsin də, e, o da aidindir ki, Peyğambə namaz qılanda hökmən, sahabə də Peyğambələ namazdan qoşula bilirlər, qoşula, qoşula bilirlər, daha da qoşula bilirlər, onlar onlar yəni, Peyğambə səhələmin namaz qılmağı üzərindən fəzilətdən hesab edirlər. Həmçində necə ki insan da məsələn fərzi almaq adına gəl təklidə qılıbsa və sonra gəlsə, damatı damata çatsa, insana yəni icazə var ki, fərzi bir daha təkrar olsun. Aydındır? Həmçində yəni zənədə də, yəni onu kimdir? Sonraki hadisdə ikinci altıncı hədisi yenə Abu Urey radiallahu anhi ki Peyğəmbər s.c.s. buyurur ki Qala Rasulullah sallallahu alayhi və sellem rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwab la waqsamu billahi la Heylanda səsən buyurur ki, ola bilsin ki, ola ki, yəni saçı törd tükündü, yəni mənasu odur ki, yəni insanın saçı uzundur, saçın zadan daramır, yəni insanda zahirən ikaclılığı əks elətdi. Yəni ki, necə deyirlər, saçı zadı çox olduğundan və ya da onlar toz-torba bağladığından, yəni ki, ola bilsin ki, bu cür insan qapıdan qovarlar, qapıdan qaçırarlar, ancaq o cür insan deyə görsün Allah Subhanahu on anditsa, Allah andını yəni təmizə sadır yəni haqqə gəl, yani, andını doğruldar yəni abarraqı yəni ağız andını doğrulda Bu ədzi imamın məlavət etmişdir. Düz hədsin zahirində yəni insan fikirləşə bilərk yani, bunun nə aidəti və görmənin əksində əslində isə yəni imamın bu hədsini gətirmək də məqsəd odur ki yəni o insanlar ki görürsən ki zahirən yəni insanlar yəni, ə, onun zahirən kasıb olduğundan yəni libası köy köftüntü olduğundan yəni bizə deyir, çox pisaldı olduğundan, toz sorbaq bağladığına çirkin olduğundan və hətta ki onun yəni satışın zədn yaxşı olmadığı bir halda o cür insanlar, yəni adətən, yəni kasıbçılığı diluza verən əməllərdir və peyğəmbər səsə dedi ki, ola desin o cür insanları, yəni insanlar zahirən onlara qiymət verib, onları qapıdan qovulur. Niyə ki, yəni, onlar o cür hallarına görə Am ozul insanlar isə dil həqiqətində nəgetir Allah Subhanahu taala andisə Allah Onun andını dil bu da onu göstərir ki, insanlar yəni qiyməti insanlara zahir edirlər. Amma Allah Subhanahu isə insanların nə necə deyirlər, nə dinlərinə, surələrinə Allah Subhanahu insanların əməllərinə və bir də qəlbilərinə baxır. Nəticə ki, Peyğəmbərimiz axı beləisə buyurub ki, inna Allaha la yanzuru ila samkum və la yanzuru ila və lakin yanzuru ila a'malikum və ila qulubikum. Allah Subhanahu sizin zahirinizə Allahsın sizin qəlbinizə, bir də əməllərinizə əməllərinizə basın ki taq bu həlqdə də, yəni qəlbdədir və bu insan da yəni, zahirən, yəni, bu cür e, vəsif olan insan, yəni ki, Paltarı, ya libası yaxşı olmayan, və yətə ki, e, tost, torpaq bağlayan, və yətə ki, çatıca yaxşı olmayan insan zahirən, yəni, kəsəçil alamətlərindəndir. Bu cür insanları da adəfən insanlar, necə deyilə, qapıdan qoyanır. Burada qatını qoymaq o deməkdir ki, yəni, onların yüzdən qapı bağlar. Tam ki, hansı bir məzlisə gəlib, nəsə söz demək istəyir, sizin nə bulaqsınızdır? Kiminsə qatına geçir, qız istəyir, ona elələn qız verməyə Və ya da ki, harbisa, nəsə, necə deyilək ki, nəsə, nəsə, nəsə, məsləhət isə, nəsə, nəsə, biz döyücürüz dəmsə, onun sözünə yəni qoyarsam. Və ya da ki, məsələk olmazsa, onun şəfayətçi, yəni, məqdə olmaz. Və bu da onu göstərək ki, insanlar, yəni, bu cür yə, aşağı təbəqəli insanlara daimə neynirlər, al, a, necə deyilər, çox aşağı-alçalcı səviyyədə gördüklərindən yəni, onları rədd edirlər. Qapıdan qartalar, üzrənə qapı bağlılar And həqiqətdə isə yəni, O cür insanlar, əgər Allah sonuna and etsə Allah sonuna onların andını doğurlar Niyə görə? Onların Allaha olduları Yəni, yəqinləri, Allaha Güçlü təbəkküllərindən eləyə gəli şey Onlar Allah sonuna and Allah sonuna onların andını doğurlar Necə ki? Yəni, keçə nəticədə biz yəni, danışdıq ki Rabbi ibn Na e, Nadr Yəni, Ənəsi ibn Nadr'ın Bakısı Yani bir yani en sağladan bir tane fıdını yere dişini vurup çıkardı yani nəsiz dalaşır, savaşırlar və onun dişini salıb və bu da pensan deyir ki, həqiqətən də o qadının da, yəni dişi çıxmalıdır. Yəni çünki Allahın e, kitabı əsas, yəni dişlə diş, yəni bərabər olmalıdır və bu da anaşda, e, qızın, qardaşın deyir ki, vallahi yarısı onun dişi, yəni çıxışmayacaq. Yəni çarılmayacaq. O da ona görə yoxdur. Allahın peyğəmbər hücrmürə denildi. O da ona görə ki, o yəqinliklə yəni, bunu deyidi ki, yəni ki, inşallah Allah Subhanahu Allah Subhanahu qabili, yəni o isas olan e, ismi elə rağış alacaq ki, ya halallıq veriləcəyə, ya ki, onlara deyə veriləcəyə, deyən müqabildə də onlar dişin düşməsi hükmünü aradan qaldıracaqlar. Niyə görə? Onun Allah olan təvəkkülünə yəqinliyindən. Və bu cür insanların da Allah s.ə.və andını ki o, o qadın da, yəni, Rabiyyəni baxışlayırlar və həqiqdən onun andı yerinə düşür, Allahın andını doğruldur və Peyğəməsən buyurur ki, həqiqdən də insanlar da var ki, ələ Allahın düşsələr Allah onun andını neynə? Andını, andını doğrular. Yəni, bu da həmən insanların Allah'ı olan təbəkküllərinin, təbəkkülin təbəkkülün yüzdə olmasından, Allah olan yəqinliyin yüzdə olmasından, Allah'ı olan imanlarının yəni yüksək olmasından, Allah səhələn onların bu tür andını, yəni bu cür doğrudur. Bu hadisdə heyətən də yəni faydalanan biri, yəni necə deyəndə, yəni kasıbın, pəkinliyin, miskinliyin, yəni təcəllətidir ki, o cür insanları, yəni bu dünyada varlı təbəqələr ki, onlardan yüksək olan təbəqələr onları xoşlamasalar da, onları necə deyirlər, zahinə qiymət verib, zəhnə qahu bağlaşlar, qatıdan qolasalar da, yəni onlara qız verməsələr də və ya yəni, onların danışını qulaq asmasalar da, anca Allah Subhanahu dərgahında isə əksinədir. Yani onların e, fəzillətində onların üstünlüyü, yəni onların e, zahirən başqa bir fikirləşdiyi insanlar isə daha üstündür. Sonraki da 7-ci hədisdə Usamə ibn Usamə (radiyallahu anhu) hədisi ki, buyurur e, ki, an-nabiy sallallahu alayhi vəsəlm qald: "Qumtu ala babil-cənnə, fa izə 'ammatu man daxələha al-masakin, wa ashabu al-jaddi mabhuthun mabhusun, qad umira bihim ila daqıntı alal babin nare heiza amme men dakhala en nisa muttafaqun alayh yani ira da bolmunun 7ci hadisi uthman raziyallahu anhu ki peyqamber sallallahu alayhi ki men di cennetin di qapısında dayandım cennetin qapısında dayandım ve di cennete en çox girenleri yani kasiblər gördüm ve gördüm ki malları olanlar mal sahibləri isə artı həbs olunub yani onları cennete girməyə mane maneələr var çünki onlar mal dövlətləri və deyir ki, ancaq siz atisiz cəhnnəm ələdiy, cəhnnəmə də girmiş. Yəni cəhnnəm ələ girmişdir. Və deyir mən deyir cəhnnəmin yandım dayandım və cəhnnəmə girənlərin çoxunu deyir qadınlardan gördüm. Bu hədisi yəni Buhari əş-Şənim rəvayət etmişdir. Hədisnəl Usan radiyallah hədis et ki, Usan radiyallah da Zeyd ibn Harisin radiyallahın oğludur. Yəni onu da atasını da e, Peyğəmbər çox sevirdi. Çünki atasını e, Peyğəmbər həsatəm özünə oğulluq yəni nisbət eləmişdi. Yəni və Ərəblər də yəni İslamdan əvvəlki Ərəblər, yəni İslamın dövründə olan Ərəblər, yəni yəni müşərmonlar kimi ola ki, Usan Zeydi Peyğəmbər sonra da Allah subhani təala yəni dinçilik həqiqətən Məhəməd atası deyil, Məhəməd Allahın teğəmbərimə elçidir Hər bir atanızdır O kəslərdir ki, onların belindən siz gəlmisən, yəni, ata əsində o sayılır. Ona görə də Peyğəmbər (s.ə.s) lənət edib ki, bir insan atasına başqasına nisbət olunmasını, yəni pey Peyğəmbər (s.ə.s) hədislərində, yəni lənət edib. Bu hədis də yəni Zeyd ibn Oğulun sanə rivayət elir və buyurur ki, Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, mən dil cənnətin qapısında dayanıram. Və bu hədis Peygamber (s.ə.s) onu bildirməyi bildirir ki, yəni Peygamber (s.ə.s) uatu yəni cənnət və cəhənnəm yəni göstərmişdir. hallarda Peygamber sallalləmu əleyhi və səlləm cəhənnəm keçəlmişdir və Peyğəmbər sallalləmu onların e, ora onların əhli barəsində də bilirdi. Yəni məlumat verir ki, insan kəs cənnətdədir, insan çünki bunlar yəni qeybi olan işlər və bunlar yalnız yalnız vəhdə yolu ilə və yəni bildirilir ki, yəni Peygamber ki Peyğəmbər sallalləmu əleyhi və səlləm özümü ilə yəni kəsilmişdir və buna görə heç kim yəni bundan fəansan ölümündən sonra heç kim yəni təhkid eləyib deyə bilməz ki, fəans bu Peyğəmbərsan hasrun əməlidir. Və peyğəmbər indi ki mən deyir, cəhə, cəhənnətin cəhə, cəhə, qapısına dayandım və cənnətə e, girənlərin çoxusu kəsir var görməli var. Yəni burada miskinlər, fəqirlərdir ki, çünki bu odmə deyir ki, bu adamlar cənnətə girməyəcəy. Yəni bu odmədir ki, digər kəsbin imtahanı haqqı, yəni qiyamət haq, yəni, gün onun imtahanı yığdığı mal, şəkl elədiyim mal, yəni kasıbdan varlıdan qat-qadaşa olduğundan onun imtahanı büroqratə tez qərar, yəni elədir ki, o imtahanından tez qərar və tez də azad olur və tizi cənəhini dağıdır. Ancaq ona nisbətən isə, yəni varlısı mal dövləti, yəni onun imtahana çəkilir, yəni hərdan cəm eləyib, harə sərf edib, necə qazanılıb, sərf eləyib, bütün bunlar yəni hər qalığına qədər, yəni imtahan olmandan sorğusal olandan sonra, yəni o artıq yəni imtahandan olur və o da insan yəni yeri bilə Cənnəmə ya da cənnətə gedir. Və sonra da Peyğəmətləm buyurur ki, və deyil, varlıq sahəbləri isə gördüm ki, onlar yəni, al, həbs olunurlar, yəni onların yəni, cənnətə getməklə mani var, o da onların malının olmasıdır. Bu hədis onu göstərir ki, yəni, insan ə, ümumiyyətlə çalışmalıdır, yəni haram maldan çəkinsin. Çünki haram mal, haramda halal var, fəriyyud, ikisi də yəni, gəmətləyir cəhennətə başlanırıq girməyədən insan həbs edir, ancaq halal mal yəni, sonu cəhennətdir, amma haram mal yəni, sonu cəhennəmi idi. Ona görə də insan çalışmalıdır bu dünyada haram mal yığmalıdan, toplamaqdan çəkinsin, yəni ümumiyyətlə mal az olsa da, qazanıza az olsa da çalışsın, halal qazansın, halal yəni sərf eləsin ki, çünki haram malı nə dünyada, nə qədətdə, yəni faydası var. Heç bir yerdə onun faydası yoxdur. Və son öpə insan deyir ki, və m Dəhnəmin qapısında yandım və dəhnəmə girənlər çoxsun deyə yəni, qadınlar gördüm. Yəni bu hadis o deməkdir ki, yəni, cehannam əhli yalnız qadınlar. Yəni burada sadəcə peyğəmbər səhsəm buyurur ki, ora girənlərin çoxsun qadınlar. Gördüm, o da niyə görə Türk, yəni qadınlardan, yəni küfrlənin çox olması, yəni, qadınlardan baş verir. Həmçinin də peyğəmbər səhsəm buyurub ki, yəni qadınlar barəsində buyurub ki, yəni qadınlar cəhnnəmə girməyin səbəbləri odur ki, onlar öz əllərinə yəni, küfr edir. burada küfrün mənasında da, ki, onlar yəni əlləri onlara, yəni daima Yəni, naç nemət içində saxladığı hissədilən, alır, giyindirir, dizir, izdirir və sonda isə ərindən bin narazılıq görəndə, yəni bir xoşa gəlməz hal görəndə dərhal qalmirisən, heç vaxt o münasibəti yaxşı qələmədir. Bu da əsl nemətün küfr nemətə küfr Hansı ki, insan nömün qadın insandan qadın çaxtmalı nöqətlərdən yani, uzaq olsun. Çünki mənim, bu dünyəmdə küfr eləmək baş nemət küfrüdür ki, hansı ki, qadınlar bu səbəbdən də, yəni cəhnnəmə girəcəklər. Yəni qadınlar bu səbəbdən cəhnnəmə əhl-i xəqın qadınlar təşkil edir. Hətta bir hədisdə Pəyğəmbər (s.ə.s) bir gün evindən çıxıb edir ki, "Yəm məhşərinizə, e, yəni qadın topluzu, yəni bacadığınız qədər sədaqət edin, hətta öz, yəni zinət əşyalarınızdan belə bacadığınız qədər sədaqət verin. Çünki mən də isin çoxuncu, yəni zəhnə məhrim çoxuncu sizlərdən gözlənir." Yəni, cəhnə məhlinin çoxunu yəni, qadınlar təşkil edir Və bu da o demək deyir ki, yəni, cənnətə girməyən qadınlar var, əksinləyən cənnətə qadınlar da girəcək, və kişilər də girəcək. Sadəcə Peygam məsələn bunu bildirir ki, yəni, oraya girənlərin qadınlar olacaq, o da niyə görə? Çünki yəni, fitnələrin, onun baş verməsin çox çox çox vaxtı, yəni qadınlar tərəfindən oldu, çünki həqiqətən də, yəni Allah uثمانda Quranda bunu deyir ki, həqiqətən də məalunuz və övladlarınız nədir? Sizin, sizin fitnənizdir. Və bu məal və övlad şəxsiində yəni e, arvadı, uşaqları gəlir ki, düzdür burada o demək deyil ki, yəni, var dövlət, ondan sonra e, arvad uşağı olmaq fitnədir. Əksinə burada fitnə yəni sınaq mənasını, ümumiyyətlə fitnə sınaq mənasını Çünki necə o e, su, subay olduğu vaxt, yəni evə az qazan gətirir və alhamdulillah diyib öz yəni ilə qayına olur, özünə bes edir və nahiyət evləndikdən sonra, yəni o evlənməmişən qabaq demək olar, şükürlü bəndə olduğu halda, evləndikdən sonra isə yəni kifətin arıqşağın çoxlu, çoxlu olandan sonra, yəni artıq insan evə gətirdiyi qazan dəstələmir və bunu da nəzətin görsən ki, evdə yəni arvadı başa kişiyə bəs o yoxdur, bu yoxdur evdə. Onu al, bunu al, bəkiş edir ki, bəs qazandım. Budur, bu çatmır, o yoxdur, bu yoxdur. Yəni şükrlə, səbrlə, vaqanə ikinə də şükrləyim, nə də səbr edeyim. Buğun yoxdursa, boyu yoxdur. Nə vaxt olacaq? Və qalacaq? bu cür hallarda kişini vadir ilahədə gedib, yəni havadan başqa haranq yollarla qazanmaşı, evə gətirdiyi qazanc biraz çox olsun, xeyir çox olsun. bu nəcizə nə də qadın kişini bu cür fitnələrə salır. özü, yəni subay olduğu halda. Yəni bu düz fikirlərə düşmür. Və baxın, lan var düzlər də, yəni arlıq uşaqlar da, yəni sınaq sınaqdır. Və bu həqiqətən də qaytalar, qaydaların bir oldu ki, yəni kasıbların, e, cinlərin, yəni cənnətə, yəni varlılardan, yəni tez tez girecəli, çünki bəzri vaxtədə yəni 500 ilin bəzri vaxtıda 50 mi il gəlib ki, yəni varlılar e, kəsirlər varlıardan bir o qədər cənnətdə tez edir. Bu da onların mal dövlətinin olmamağını göstərir ki, yəni onların mal olması bu dünyada onlar üçün, yəni narasılığa, yəni xoşa gəlməz hallara, ondan sonra söz-söybətə nail olsa da ancaq qiyamət günü isə onların bu tür üstünlüləri, bu tür sifətləri, yəni kəsirli sifətl vallardan qat-qat tez getməklərinə, daxil olmaqlarına, yəni sağ olacaq. Bu dəiqiqəndə kasıbçılığın, yəni üstünlüyü idi həqiqətən də, yəni dünyada da axirətdə Allah Subhanahu o kasıbçılığı, yəni miskinliyi həqiqətən də yəni dərəcələrini qaldırır. Və ikinci faydalanan biri odur ki, yəni Peyğambəsdən bu hədissə ümumiyyət və insanları qəyəmət üç yerə verir, üç kismə verir. Birinci cənnətə girənlər, ikinci cəhnətə nə cəhnətə nə cəhnətə nə cəhnətə girənlər, yəni onları ikisindən birinə girməyə onların var dövlətinin mane olması odur ki, yəni varlı insanlardır. Və burada Peygaməd sünəmi ki, cənnətə girənləri gördüm, cəhnətə girənləri gördüm və mal sahibərinin, mal dövrət gördüm gördümsə onları cənnətə girməyələrinə yəni, maniyə olduq. Yəni, həbs elədilər onları niyə görə? Onların mal dövlətinə olduğuna görə hansı ki, onlar bu mal dövlətinə görə yəni, imtihan olunub, sonra isə onlar yəni, ya cənnətə ya cəhnətə, ya cəhnətə dağılacaqlar. Və üçüncü faydalarından biri odur ki, qadınlar mən yəni artıq peyğəmbərə sizə onlara xəbər vermişdi ki, yəni cəhnnəm ərin çoxu onlar təşkil edəcək və bu baxımdan da onlar yəni bazar-bazardıqları qədər çalışmalılar ki, yəni əməllər eləsinlər. Yəni, öz ələrinə küfr eləməsinləri ki, bu əməllər yəni onlara səbəb ola cənnəmə girməklərinə, həmçində yəni həyatlarında daim şikli bəndələrdən olsunlar və öz e, imanlarının qaldırışınlar və öz elə deyirlər yoldaşlarının və əllərinin də yəni, imanlarını qaldırmalarına səbəb olsunlar var. Ve bölümde sonuncu hadis şekliğin e, hadis هذا يعني غير ما دي. في <تصفيق> ذي به النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المحل إلا ثلاثه عيسى بن مريم وصاحب جرير وكان جرير رجلا عاديا فاتخذ صومعه صومعه كان فيها فاتى امه وهو يصلك قالت يا جريره فقال يا رب أمي وصلاتي تحفظ على صلاتي فانصرت فلما كان من الغضب اتى وهو فقالت يا جريج فقال أي, أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغاب أتتبه ويسل فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمتوا حتى يمر إلى وجه الممسات فتذكر بنو اسرائيل دريجان في عبادته وكانت امراهم بغي يمثلوا بحصنها فقالت ان شئتم الافتنان لا لأفتنن افتننه فتعرضت له فلم يكتف إليها فاتى الراعي كان يئ إلى ثم طومعته فانكنته من نفسيها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريش فاتوا فاستنزلوه فادموه ثم معته طومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قال جنيت بهذه البغي اولت منك فهوتي فهو منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي تصلى فلما انصرف اتى اتى الصبي فتعن في بطني فقال يا غلام لمن ابوك قال فلان رعي فاقبلوا على جريج تقبلونه ويتمسحوا يتمسحون به فقالوا نبني لك سمعتك من ذهب قال لا لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع يرضي من أمه فمر رجل راكب على دابة فارحق فارحة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم يجعله مثل هذا فترك السدي وأقبل إليه ونظر إليه وقال اللهم لا تجاني مثله ثم أقبل على سديه فجعله يرتضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها قال ومر بجارية بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي, وهي تقول حسب الله نعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجالب لمثلها فترقى رضعه ونظر إليها فقاله اللهم جنن مثلها فهنالك ترى جال الحديد فضلت مر رجل حصل هي فقوت اللهم جالب مثلهم فقوت اللهم لا تجي مثله ومر بهذه الاما بهم يضربونها ويقولون جنيتها سرقت فقوت اللهم لا تجن, تجن ابن فقلت, فقلت اللهم لا تجال ابني مثلها فقلت اللهم جان مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجال مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزلي وصرقت ولم تسرق فقلت اللهم جان مثلها متفق عليه Hədissiz uzun hədislərdən biridir. Ümumiyyətlə, yəni uzun hədisdə, yəni bu cür uzun hədislərdə, yəni sayı çox azdır. Yəni hərsa təxminən 200-dən bir az yəni, Bu cür uzun mövzulu hədislər bu hədisə əsas düzdür, çox böyük, yəni əhkamlar, faydalar var bu hədisdə və əvvəl hədisin tərcüməsində isə Abu Reya radhiyallahu deyir ki, Peygamber (s.ə.s) buyurdu ki, yəni beşikdə yalnız-yalnız üç nəfər danışmışdır. Onlardan birinci e, e, Məryəmin oğlu İsa əleyhissalamdır. Və ikinci cürəyin başına gələn əfəlatdır və üçüncü də deyir bir dənə uşağın anasının qucağında olan körpə uşağdır. Və burada əvvəllər yəni İlşevinə Məryəm, İlşevinə Məryəm, yəni Allah Subhanahu vallahın peyğəmbərlərindən biri və onu, o da yəni Məhəmməd peyğəmbər şəxsən əvvəldir. Olan heqiqət qəbul ki onunla peyğəmbər arasında peyğəmbər yox idi. Düz bəziləri qurdular ki, yəni peyğəmbərsasən onun arasında peyğəmbər var, bundan da xalidi idi. Bu da batildi. Yəni çünki yəni İsa əleyhissalamla peyğəmbər arasında Məhəmmədəsas peyğəmbər yox idi. Çünki Allah səni buyurur ki, "Wa idda'a Isa ibn Maryam ya bani Israil inna Rasulullah lillahi muṣaddiqan limā baina yadayhi min at-Tawrat mubashiran wa mubashiran bi rasulin Yəni, misal isəm əzgəm edir ki Ey bəni İsrail, hər kəndə mən sizə Allah'tan gözləyəm, təsdiq olmuş bir Peyğəmbərəm, hansı ki e, mənə yəni, Təvrəq nazorun bir Peyğəmbərəm və siz deyir ki, özümdən sonra bir Peyğəmbərəm mücələmək istəyirəm. Və bu da onu görür, onun da adı deyir, Əhməddir. Yəni, Əhməd, yəni Peyğəmbə adlarından idi. Və bu da onu göstərir ki, ayı onu göstərir ki, hər kəndə İsa ilə İslamından Peyğəmbə İslam arasında heç bir Peyğəmbər yox idi. Bax m dan adına peyğəmbərlə budur, yəni batildir. Və İsa əleyhissalam, yəni İsrail övladlarına göndərilən peyğəmbərlərdən idi və Allah Subhanahu ona, yəni öz dövründə, yəni təvabətin elə yani digərlərin olan demiş. Yani bir şey oldu bir vaqıta Allah Subhanahu taala da yəni əli ilə sür tüb yəni şəfa vermək yəni, o cür ona necə deyirlər e, möcüzələr vermişdir. Həm necə ki İsa əleyhissalam e, körün üzünə sür tüb yəni körün gözün qatarıdı, ağsağı sağaldıdı və həqiqət ki yəni, ondan sonra yəni yaralı olan insanlar sağaldılardı. Bu da Allah Subhanahu taala-nın verdi, yəni, bir yəni möcüzədir. Çünki yəni Allah Subhanahu buyudu hər bir peyğəmbəri göndərən göndərəndə yəni onun yəni qəlbinə uyğun yəni o dövrdə yəni daha elqişkin olan yəni möcüzələdən izə ki yani şey, e, Musa əleyhissalamın vaxtında yəni artıq eyni şəhərin olduğu bir vaxtda şəhər balın olduğu bir vaxtda Allah Subhanahu da yəni çonmaq möcüzəsi mü ansı ki ona atırdı yerə yəni ilana çevirdi və ya da ki əlini e, saldı ağ oldu sonra yəni ağ itirdi yəni bu cür möcüzələr gəlmiş ona həmçində Peyğəmbə Əsəl səhəndə vaxtında yəni şairliyi, şehrin yəni, o qədər üstün olduğu vaxtda da yəni, Quran-ı kərim də gözəl bir üslubda yəni, nazir olmuş şansı ki, yəni, Allah səhədələmiş müşrikləri Quran-ı misli qədər və yaxud bir ayə yəni, misli qədər gətirsinlər və onlar onu bir misli qədərə gətirə bilmədilər. Həmçində İsa əl-i səlam da yəni ki, necə deyərlər, yəni, bəni salim, yəni Peyğəmbəl dənə və bu da öz ə, ilgət ehtibari ilə hər tə ə, Adəm aleyhissalama da oxşurdur. Çünki Allah Osman da buyurdu ki, yəni, Allah Osman da buyurdu ki, yəni, ə, İsa aleyhissalamaın yarasıdır. Həqiqəndə Adəm aleyhissalamaın yarasıdır. Çünki Allah Osman da onları, Musa-nı, yəni, Musa Peyğəmbər Adem əleyhissalamı yəni torpaqdan yaradılmışdır və ataslanası ziyarətmişdir və İsa əleyhissalam da yəni atasız yaradılmışdır tərəfindən də Adem əleyhissalamı oxşayır çünki yəni Adem əleyhissalam atasından yaradılmışdır Anca İsa rəsulun anası analandı atəci yaradılmışdır. Çünki yani onun atası yəni atası yox idi. Sadədilə Cəvrayil elin salam yani ona yəni Məryəmə ruh göndərmişdi və onun nəticəsində yəni İsa rəsul doğulmuşdur. Və İsa alayhi doğulandan sonra artıq yəni İsa rəsul oğladı, yəni Məryəmi çox yani isqarsladılar. Yəni ona deyirlər ki, yəni sənin qardaşın Harun belə deyildi, atan da gəzən nədən değildi, anan da yəni gəzən qadın değildi bəsən o şahardan gətirdin və artıq yəni ümiyyətlə yəni Məryəm əleyhissalam da yəni artıq yəni hamilə oldu o da gəlir kökü yandı yəni ağını və deyildi ki, keş gəm bundan əvvəl ölərdim və unudulardım. Yəni bu ümiyyətlə Allahın qəzərinə qarşı çıxmırdı. Sadəcə bu yəni bu tür fitnələrin olmasını istəmirdi. Halbuki yəni o Məryəm əleyhissalam bu cür sözlər deyəndə sənin qardaşın belə deyildi, atam belə, deyil, belə deyildi, anam belə deyildi. Artı Məryəm əleyhissalam yəni, da yəni çox çətin bu vaxt İsa aleyhissalam indi yani laşə bir heyəcəndəmən Allahın, yəni elçisiyəm, Allahın quluyam və mənə dedi ki, yani bir peyğəmbər göndərmişəm və bu da artıq İsa aleyhissalamın yəni danışdığıdan ki, o çox kökə bir uşaqlıqdır. Və İsa aleyhissalam da yəni öz qönnünü çox yaşamır, çünki yəni artıq yəni necə onun e, havariləri, yəni ansaalları da yəni artıq yani ondan dərs alandan sonra da yəni aid oldular və ancak bakmayarak ki İsa Aleyhisselam yani onlara bildirmiştir. Dedi ki o bugün de e, İncil'lerde o İsa Aleyhisselam'ın danışığı var ki yani oradaki İsa el-Salam bildirir ki, həqiqətən də, yəni məndən sonra peyğəmbər gələcək, Məhəmməd adında və ona təbəllülün, ona yəni təslim olun və bu gün də görük heyətində həqiqi, yəni İsa el-Salamdan gedəndə, daha da sonundandır getməyi izləyənlər görük heyətində, heyətdə isə onlar, yəni İsa el-Salamın doyum getməninə də ki, İncilə təbəllül var. Yəni çünki ümumiyyətlə onların kitabları təhrif olunub, yəni təxminən, yəni yücdən sözü çıxarır, yəni İnci nüskələri var. Sadəcə insanlarda, yəni bugün yailə nüskələ isə 4-5 nüskədir. Amma məhsində isə yani onların sayı 100-dən də çoxdur. Və bu hədislə yani onu göstərir ki, 5-i yani də danışan ən birinci insanlar, yəni ümumiyyətlə 3 insan, 500 i də danışan onlardan biri də İsa əl-İsramdır. Və ikinci deyir ki, yüreydin, yəni başına gələn bir səbəbdir. Cüreyc ümumiyyətlək, İsrail özlatlarında yəni yaşayan insanlardan biriydi və çox ibadət eləyən insan idi. Onun ibadətin vəsmində isə fəhə insan bəhs edib göstərir ki, o deyir bir gün namaz qılırdı anası gəlir Cüreyc çağranda və Cüreyc deyir Ya Rab, benim namazım, yoxsa anam və deyir namazı. Namazın üstünü götürür və başlayır namazdan qılır. Və sabah namazı yenə gəlir və deyir, Ya Cüreyc, cürəkdir tərzdən çağırır, cürəkdir ki anam yoxsa namazım və tərzdən namazına qoşulur və üçüncün anası gəl yenə onu çağırır və cürəkdir ki namazım yoxsa anam yenə namazına davam edir və Fatih anası dözümdə deyir ki Allahumma sən bir onu öldürmə hətta yəni cinakar qadınlar Oyun yüzünə durmayıncə belə bunu deyir və sonra da artıq yəni, ümumiyyətlə cürəcin bu ibadəti yəni, is ishal olmaqlar arasında yayılır və yəni, onun haqqında danışırlar ki, cürəc belə ibadə edilir, belə ibadə edir və orada qardınlardan, isə maşar qardınlardan bir deyir ki, siz sizsinizsə, siz, siz, siz, mən cürəci böyükdən fitnəyə salam və gedib Cüreycin yanına da özün ona arz edir, ki, onun özünə eləsən və Cüreyc də bundan üz döndərir və qatın şə yenə onun əl çəkmir və yəni, o bir çoban olur hansı ki, qoyunu onun e, ibadat etdiyi tərəfə qoyur. Yəni çünki e, Cüreyc ümumiyyətlə öz qoyunun ayrılıb özə bir ibadətkah tikmişdi və orada öz ibadətini edirdi. Orada öz ibadətini edirdi və o çoban şə yenə yəni, qoyunlarını onun o, ibadət etdiyi bir tərəfinə gedib otarır. Və bu qadın da gəlir həmən çobana yəni, fitnəyə salıb və çobanın içini eləyir və ondan uşaq doğandan sonra və deyir ki, bu uşaq zürəkdəndir və gəlirlər Qurəyin ana döyməyə, yəni İsrail oğlarının gəlir onun döyməyə. Və Qurəy deyir ki, "Bəs sən olub məndə nə istəyirsən?" və deyirlər ki, "Bəs sən zinə eləmisən" və bu qadın da sənin uşağıdır." Qurəy deyir ki, "O quşağı mənə görsən, o quşağı görəndə" və deyir ki, "İcazə ver, mən bir namaz qılım və iki rükət namaz qılım" və sonra gəlir, e, uşağın bətnə vurur, yəni qarnına hər vurur və deyir ki, "Sənin atan kimdir?" O quşağın Və sonra da yəni, insanlar yəni, cürəcdən gəzənə bilirlər və onun dağıtdığı məbətkə ah, tərzdən tikmək istəyirlər və ki, Hidazıver bunu qızıldan dikər və cürəc deyir ki, yox, qızıldan tikinəcə var edə eləniciyi dikin onun dikdiyi qızıldan idi və o da buyurur ki, yox, qızıldan lazım deyil, mənə necə əvvəl var edə eləniciyi də yəni qızıldan dikinir. Bu, ikinci, yəni, beşi, danışan də, beşi də danışan uşaqdır və yəni, üçün də 5-də danışan uşaq isə ümumiyyətlə, bu cürəcin kusasında doğrudan da yəni, faydalar var və faydalanan bir odur ki, yəni, ümumiyyətlə, insan fitnə olan vaxtı əgər yəni, fitnəyə dözə bilməyirsə, çalışmalıdır, yəni, insanlardan qıraqda yaşar. Çünki, mənim zəndir ki, yəni, fitnələr olan vaxt insanların ən xeylisi odur ki, özünün qoyunu dağlarda, dərələrdə ortaraq və öz allanı ibadə, yəni, fitnədən çə Bu da fitna vaxtı ümumiyyətlə qırağda qalmağın yəni üstünlüyüdür. Əbovud dinəc insan, yəni necə deyirlər, cəmiyyətin uzaqlaşmadır. Ümumiyyətlə görə insan necə yəni bir həccə fərzən insan bu ki, şey, insanın cəmiyyət e, daxilində yaşayıb sərbəst eləməsi, yəni daha yaxşıdır, nəinki qırağda, yəni heç bir əziyyətə yaşaması. Bu da onu göstərir ki, yəni bu gün, yəni dəvlətdə həqiqətən də necə yəni bəziləri məsələn e, ibadətinə görə saxlamağa görə də ki, balana görə də ki, yoldaşına niqabına görə ki, yox, mən burdan gedim midəliyəm və bunun görsəg insan əgər qalarsa və dərnəkdə olarsa, o bu çətinliyə qədər onun səhvə düşəcəyi olar. Əgər o dini əməli yerinə yetirə bilirsə, əgər dini yetirə bilmirsə, onda insan tərk etməyə yaxın. Lekin ənsə bu ki, insan yenə fikirlərə baxdı. Yəni əcəblə yəni, insan öz qoyunun qabanını salıb dağlağa dərində oturur, yəni yaşasın. Bu da onu göstərir. Hansı faydalan faydalanır oldu ki, insanı əgər anazı, anası, anası çağırsa namazın üstündə insan namazı anasına cavab verməlidir. Burada alimlər namazı ayırır, deyirlər bu yalnız naqlan namazlanır. Şuna namazla aiddir. Əgər fərz namazlarında isə insan, yəni ümiyyətlə anasının çağırışına cavab verməli deyil. Və bəzi alimlər deyir ki, burada ümmetdə insan baxmalıdır anasının, anasının atasının panına malı. Əgər anası atası hər şey üçün çağırmırsa, nəsə bir zəvəş şey çağırıblarsa, məli o anasının atasının xüsusiyyətindən bilir ki, anasının çağırmazlar. Əgər onun namazını çağırıblarsa, məli nəsət bir çağırış var. Bu vaxt insanın namazını çağırır. Yəni, nəfiyyə namazını çağırır. Və bəzə deyir ki, insan, yəni, əgər namaz quılırsa, bu onun valideyni çağırırsa, çalsın namazın sözlərlə mühkəm desin ki, ya subhanallah, ya məsələn təkbirləri mühkəmsin və də ki, Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ənə ki, anası və atası bilsin ki, bu nədir? Bu namazdır. Onu tərk etsinə. Yox, əgər onlar istiqrar edəyərsə, təzədən çağırarlarsa, onda insan çıxmağa daha məsuliyyətlidir. Həmsində ümumiyyətlə, alimlədir ki, fərz namadını insan çıxa o hallarda ki, yalnız karlarda ehtiyyə və zavrat var. Məsəl üçün, deyir, tam ki, insan məsəl üçün zərcələdir, məsəl üçün, evdə namaz qılıb, birdən hiss elədi, zərcələdi, insan sıxvalı, yətlərcə yəni, nafifəli odur. Və ki, e, su bastı və ya da ki, e, oldu və ya ki, evdə balaca uşaq var, ondan başqa adam da yoxdur, uşağın yəni, haraqsa dəyidini ya, ya da mühkəm düşküyünü hiss elək dərhal namazdan çıxa bilər. Niyə görə? Çünki şəriətdə belə qayda var ki, nəfsi qorumaq ibadətdə nədir? İbadətdən, yəni ibadətdən üstündür. Yəni, insanın malı da var, canı da var, məsəlis, ibadətdə varsa, insanın malı, canı ibadətdən əvvəldir. Məsəlçün deyir Trump ki, cümə namazdır, cüm onun da boynuna fərq düşməyəcək. Amma insan bilir, ki, insan bilir ki, o sürülərin buraxıb gəlsə nə olacaq? Sürülərin buraxıb gəlsə Bu e, sülüləri də itəcək, oğlanacaq da edəcək. Amma ki, amma ki, əvəzində cüməni qılacaq. Və bax da alimlər deyir ki, o, malını, malını qoruyur, namazı gəlmə, qılmasa, cüməni qılmasadır. Aydın, çünki onun malının qorulması nədir? Yəni, ibadətdən əvvəli. Bu da onun onu göstərir ki, İslam çox hasan dindir, şəriyyət çox hasan dindir. Yəni, insan... E, necə yəni necə deyirlər, yəni məğməni qormaq, yəni ibadətdən əvvəldir. Necə ki, insan məsəl üçün tanına görə ibadəti tərk edir, namazdan çıxırsa, həmçinin insan, yəni məğmənə görə ibadəti tərk edir. Aydındır? Yəni, bu da o deməkdir ki, insan məsələn cümə günü alveri var, yəni aldə edirəm deyə cüməyə gəlmişəm. Bəs də ki, işləyirəm, də işə gəlirəm. Gəl. Bunlar onun üstünə xətcidir. Bu o deməkdir ki, bu o deməkdir insanın necə deyirlər, e, varı dövləti özündən. Aydındır məsələn, bir insan məscidə gəlir və bilir ki, məsəl üçün bilir ki, e, maşını açıqdır, bağlamırsan eləmir, nə səslənə bilər və hətta ki, e, mal dövlətini boy əlində qoya bilmir. Aydındır tam ki, e, pulu zadı əlindədir və hardaça qoyub namaz qadıyımı ki, ikinciyə vaxt insan nə edir? Malını qoruyur. Bax ki, namaz qılmasa insan malını qoruyur. Bu da şəriətin hafsancılığıdır. Həqiqətən də şəriət, yəni insanın malını, canını həqiqətən də, yəni qoruyur, ona dəyərləndirir. Həmçində e, faydalanan bir odur ki, yəni bu ayət valideyn, yəni necə çox necə deyirlər, e, danışığından, yəni, onun səsinə əgər həyəcanlı səbətə ki, hansısa bir zərər bir məsələdən insan namasını tərk edə bilər və anasını çağırsan zəvər edə bilər. Həncə faydalanan bir roldu ki, hədisin faydalanan bir roldu ki, həqiqətən də vəzi doğuşuna olur, övlada keçir. Muhaddisin də burada da alimlər, yəni duana ayrılırlar. Yəni var, bir də haqsız dua var. Çünki elə dua baş ana məsəl oğlana deyir ki, saqqal sağamama namazınma, sənin südümü hal eləmirəm, səni beləsən görsən. Belə bu da nədir? Bu da haqsız duadır. Bu heç qram da təsir Niyə görə? Çünki bu ümmetlə şəriətə qarşıdır. Bir də var ki, isə, yəni, dua haq duadır, yəni Allah anasına zülm edir Vəlki ki, anasının sözünə baxmır Çünki, bəzilərik İslamı gəlir Və elə bilir ki, İslamı gəlməklə Allah qarası nədir, odur Ana tanısınız nəsələ qara əsində isə Allah sonra Qurana kəndə buyuruyor ki وَلَا تَقُلْ لَهُمُ اُفْبِينَ Onlara uf belə edinə Yəni, təsəvvürlər Və sonra isə başqayıda Allah sonra buyuruyor ki وَاِنْ جَهَدَى قَلًا تُشْكَ بِيشَيَنْ وَلَا Allah deyir ki, əgər valideynlərin sənə zəhk gözdirsə, səni çalışsalar ki, bizim bizə qarşı bizə zünnə, şirk edəcən. Allahı şirk eləsən, Allahın yolundan dönəsən, onda desən onlara nə onlara tabi olma. Yəl, onlara itaat elə, onlara tabi olma, amma dini eləmə. Amma deyir, məruf yaxşı işlərdə isə onlara tabe ol, onlara təslim ol, onlara itaat elə. Bu da onu göstərir ki, onu göstərir ki, valideynin sözü daimə nölmaldı. Yəni o övlad üçün sözü qulaşmalı olmalı olmalı. Əgər o valideyn necə deyirlər, Allaha şəriq qoşmağa əmrləyən bir edəyitmisə, ed əri valideyət qarşı çıxmırsa, yəni başqa hallarda isə valideynin sözlərinə övlad qulaşmalı. Əks halda isə valideyn duası, valideynin duası qəbul olan duadır. Əncəzə dəsən göstərir ki, ümumiyyətlə insu çalışmalı təlaşmalı deyil, bölvasın bədua eləsin. Hətta hətta o validin sözünə qulaq asansa, çünki validindən dua sənin, uadiindən dua sənin məqbuldur. Bilirik ki, necə məsələn bu günlərdə də görürük ki, yəni ana anadır. Düz bu adətin misalınacaq cahillərdə olur ki, görsən görək uşaqdır, e, nə şey edir, kimlə nə şey kim, edir, kəni görüm qaran boyuna, qana boyunasan, evim e, Meydun gəlsin, iki döləsən, nə bilim, o qədər belə sözlər diliyər ki, sən gönlüm yediniz, sən gönlüm üstün, dağılayıp, sən gönlüm topa olsan, sənə belə olsan, belə olsan, baxmıyor ki, o valideyn bunu ürəklə deməsə də amma o valideyn o sözləri deyir. Valideyn olsa hərdən də de biliyorsan ki, həyqdən də de, e, siz ürəklə dəyirlər, təmiz niyyətlə dəyirlər. Yəni ki, sadə dəyirlər olsun, yani həyqdən də de qarqlı şeylər o Bu vaxta, Yani o el başa düşmüyor, ama birazdan göreceksin ki evden de, o nesil olanda, o nesil olanda, bahşir el gözün, saksın zadın yolcu, ay Allah benim günahımla ya düşen günahı neydi, ama öz eletiklerini o evdiki dala kayıtarsa, böyle kere yüzü doğalıyor onun səni görüm qana bu ayna sağ, kəfənin gəlsin, qaron gəlsin nə olsun nə olsun. Yəni bugün bu gün bu qanlıq formalar çoxdur. Yəni bu da bir cahillərdən eşidilir ki, at həyətdə yollar içində görsən, gətlə lap belə körpü uşaq şorbanə edir. 2-3 yaşlı uşaqsa elirlər ki, nə va anə va ana oturub təməlinin uşağı 3 metr alan gedib onu gətirib, başını sömürüb, qarışdırıb. Bu dəiqəndə yəni quşaqların, yəni kölpəlikdən onların tərbiyəsinin pozulması deməkdir və nəticə nəticə olanda isə, oğlana nə olanda isə, valideyn təqsiri, yəni onda bunda artıqında isə təqsir valideynin özündə olur. Yəni bu da bir rejimin qıssasıdır. Həmçində, insan bir rejimin qıssasından faydalanan bir odur ki, ə, qadın fitnəsi həqiqətən də ən şərli fitnələrdəndir. Həmçində bu gündə, dünəndə, sabahında, gələcəyində qadın fitnəsi daimi fitnə olaraq qalır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də İsrail qavmlarının fitnəyə vadar olmuşdu, qadın fitnəsi olmuş. Həqiqətən də, yəni qadın fitnəsi, yəni İsrail qavmlarında çox böyük fəsadatlara yol vermiş. Həmçində o fəsadatların biri də bu cür icmin ki, yəni insanlar, insanlar o, demək o, cürəc titrədiyi halda, onun evaleti haqqında danışdı halda, qadın deyək, həminincə nəkar qadınlığı ki, istəyirsən mən onu, yəni böyük bir kitnəyə salım. Və gedir özünə onu ərz edir ki, onunla tunə ələsin və cürəc bundan üz döndərir və nahət də başqasının əzinə eliyib, başqasının özü, yəni şərsə ona salıb, öz oğlunusa cürəc istinaatır ki, hansı ki, bu da bu halda bu gündə ola bilər ki, görürsən ki, yəni kitnə qadının şəri bu gündə yəni hürsə verir. Çünki bu bu vaxtı, yəni onun anası ki, onun anası ki ona dua ilə bizi ki, Allahumma e, sənə dua edirəm ki, görüm ki cürək ölməmiş, cinahçalar onun üzərinə dursunlar. Çünki cürək diz vəziyyətə gəlir ki, qadın onun üzərinə duranda, onun üzərinə duranda ki, sən divə etmişəm bu uşaq sənindir, artıq cürək başlığı gülməyə Və deyilək ki, nəyə görürsən, deyil ki, bəsmən aramın sözününün anam məni çağırmış, mə cavab etmədim, anam məni deyil ki, səni görün, yəni zinakarlar sənin yüzünə dursunlar və bu qadın bir zinakar demənin yüzünə durur. Nəyə görə, yəni onun üzrənin atdığı böhtəndə və bu vaxta cürək yenə də yəni, damatdan izin alır və iki rükət e, namazdır. Bizi bu həbsə rükət gəlmir, çünki yəni İsrail ordan namazı, yəni bəlli deyil onların forması necə forma idi. Sadece bu həbsədir ki, namazdırdır. Namazının bitirəndən sonra şəkildir ki, yəni Cürizin bu əməl etməsi, namaz olmasını göstərir ki, e, insan hər halda, hər hansı bir yerdə dara düşən, çətinə düşən vaxtı, yəni onun havadarı, onun köməkdarı kimdir, onu tərkif edir, yalnız bu, yalnız Allahdır və insan da haqqın araşdırılması üçün, haqqın bəyn olması üçün, onun o küçküy vəziyyətdən çıxış ortaqmadan fərq inşan istifadə edir. Allah Subhanahu təala şey edir və Allahsuna da o yolu, o yolu göstərir. Bu həmin göstər, ki o göstərək bu gün də insanlar əgər o dır çətinliyə rastlaşarlarsa, necə deyirlər, bu gün də ola bilər ki, müsəlmanların içə tərəfin yox, başqa bir tərəfdən böhtanlar atılsın, necə deyirlər, şərəflərsən və insan da özünü itirib, yəni söyüş söyməsi, nə bilirəm, olsuna gəndi məşəhəsinə, yəni şolihlərin etdiyi kimi iki üçət qılıb Allah təhcirlərinin içinlər, çünki Allah Subhanahu həqiqətən də Allahdan qorxanlar üçün Allah Subhanahu onlara çıxış yolu eləyir. Çünki Allah sə buyurur ki, "Man yattaqillaha yaj'al Kim Allahdan qorxarsa, Allah Subhanahu ona ona çıxış yolu, çıxış yolu verə. Çünki bu gün insanlar görürsən ki, küçüklü vəziyyətdə, yəni Allah təvəkkül az edirlər və hətta ki, Allah'a suçulmaqları təvəkkülü az olur, və insan təsvid nəyə düşür? Ola bilsin ki, az bir mütədə görürsən ki, ibadətini təhk edir və ya ki, sünnələri təhk edir ki, nə var nə var fitnədi, bədnəsə, bu da insanın zəifliyini görürsə. Əslində isə insan, yəni, belə hallarda Allah təvəkkül etməlidir, daha da səbirli olmalıdır, bizdən əvvəlki salihlər, yəni bu qarədə yəni, çox səbirli və təvəkküldə idilər. Və nəticədə isə cürəc, yəni namaz qılandan sonra, yəni gəl uşağa yaxınlaşır və uşağın bəxtinə vırıb edir ki, sən atan kimdir və uşaq dil açıb və buyurur ki, vatan falan falan çabandır və bundan sonra cürəcin, qövmür cürəci təzən, yəni onun hörmətini qaldırırlar və bu da onu göstərir ki, yəni Allah s.q. hər şəyə qadırdır. Baxmayar ki, uşaq köyüb, uşaqdır, siləmək uşaqdır, amma Allah s.q. hər şəyə qadırdır. Yəni, Nəyə ki, kərfə uşaqın, hətta dilsiz olmayanların da danışmaqla, danışdırılmasında allasmanı qadirdir. Çünki qiyamət günü, qiyamət günü insanın dili diyanacaq, dili susacaq, həndi bütün üzvləri danışaq, qulaqları, gözləri, əlləri, bütün insanların üzvləri başlayacaq danışma yəni öz elədiyilə haqqına danışacaqlar, halbuki o vaxt insanın dili susacaq. Dili susacaq, ki, dili olmayansa isə, üzvlərsə başlayacaqlar Bu da ikinci, beşi ilə danışan və üçüncü isə danışan, danışan uşaqsa yəni bir qadının uşağıdır ki qadın ribut uşağını əmiz bildiyi vaxtı və görür ki onun yanından bir atlı keçdi yəni ki gözəl görüşlü yəni gözəl görüşlü geçən atlı, geçən libaslı bir insan keçdi və uşaq da deyir ki Allahuma mənim uşağımı bunu oxşar bunun kimi elə və uşaq da elə bilir ki anasının cəhəsini tərk edib və deyir ki, məni ona oxşadır, Allahım adı, məni ona oxşadır, məni onu kim eləmə? Və qadın da, bakı ki, uşaq tanışdır və süsur, sonrası bir mülçəd aralanır və qabağlarından bir dənə qadın keçir, yəni, e İnsanlar bir dənə e, kul qadını döyürlər, yəni kəndizi döyürlər və deyirlər ki, oğulluq elimizin eləyir və anası da baxır qıza deyir ki, Allahım mənim oğlum bunu kimi eləmək. Və uqsaqda yenə yəni, sürdən ayrılır və deyir ki, ya Rabbi məni bunun kimi eləmək. Və sonra isə bunu deyənə sonra anası uşaqla başlayır danışmağa və deyir ki, bəs mən sənə bir ya, yaxşı aqlı keçəndə, gözəl aqlı keçəndə mən deyim ki, yəni, gözəl görünüşlü olan insan keçdi mən deyim Allah mənim oğlum bunu kimi elə səncə dedin ki, bunu kimi elə, niyə görə deyir, bəs o insandır təkəbüllü, yəni ki, cəbbar təkəbüllü insan idi halbuki o cüsifətləri Allah s.ə.və bəyənimir və buna görə də bu köyübə uşaq deyir ki, Allahın mənim onu kimi eləm Baya qala düzdür, yəni başqa adam üçün bir mövcəli gəlsə də, yəni müsəlmə isə buna inəməlidir, yəni eşlik iman gətməlidir, çünki yəni, bu Peyğəmbərin dediyidir, halbuki hədifləni, bu qarım üçün hədçidir, yəni bir cəhədçisi, yəni Peyğəmbən ravayət etdiyi kimi, cəhədçisi də o cüzdə Qəbuliyyəkdən də qəbul körk-boşaq danışdı və bu sözləri dedi Və son resanası deyir ki, bəs səndir qadın cinayət qadının yanından keçəndə hansı ki o qadını zinə elədiyinə, oğurluq elədiyinə görə döyürdülər. Mən gün ki Allah mənim oğlum bunu kim eləmə? Sən gün ki ya mənə bunu, bunu kim elə. Niyə görə dedin? Deyil, çünki deyil ki, o qadını odur şey, yəni oğurluqla, zinə ilə təqsirləndirirlər, amma qadınsa onlardan şalamatını qadın dedi ki, "Allahım, həsfiyə və ne'mal vakit." Bax məriq qadını işarə tuturla, o qadın deyir, "Təmiz qadın idi və Allah səndə onun da onu, onu e, necə təmizliyini doğru çağırdı." Amma dedim deyincə Allah məni onu kimdir? Yəni o onu e, onu yəni o feili etmir, ona göy tən atılanlar kimdir? Yəni özü pak olduğu halda, yəni, ona göy tən atılıb, çünki o qadın çəkilici pak qadındır. Və mən dedim ki, yarə məni onu kimdir? Hədis heyətində, yəni zahirən baxanda, yəni bu hədisin bu bölmə ilə, yəni bağlılığına gələndə, həqiqətən bir az qoyanı var ki, bu hədisin bu bölməyə daxili var. Əslində isə, yəni İmam Navavinin bu hədisi bu bölmədə gətirməyə də məqsəd odur ki, o üçüncü insan, üçüncü uşaq çörpü uşaq yətanışanda, o e, birinci insanı ki, görəndə ki, anası e, gözəl geyimli, keçimli, qəşəng libasıdır, yəni atın belinə gedir və o qadın öz oğlunu oxşatmaq istədiyi halda oğlan o zön qışatmadı. Niyə görə? Çünki o insan təkəbbürlü, yəni tabbab, yəni insanların üstün təkəbbür ağallıq, yəni ehliyyətli insan idi və bu dəhəiqəndə cəhənnəm əhlini təşvil edir. Yəni bunun əksisi olaraqsa, yəni müsəlman isə e, bunun əksi olan insansa Zəkası miskin insan isə, yəni, cənnə həlidir. Və bu körpə uşaqdır, yəni, baxmıra ki, balaca idi, yəni, o zəkası düşündü və zəkalı insan idi, uşaq idi və o da qayitlidir ki, Allah, mənə bunu oxşadma. Çünki o cür sifət, yəni, o cür vəsifə olan, yəni, təkədüllü, onun o sırada cəbbarlıq eləmək, yəni, İnsanları özün aşağı sevidi görmək, insanları alçaldı və yerə bu hər kimin insalmanın bu cəhənnəm məsbəhlinin, yəni xüsusiyyətlərindən ki, yəni Kəsan əsərlərində də gəlmisdir ki, cənnət və cəhənnəm yəni hüccətləşdi, yəni hüccət qaldı bilbilənə və cəhənnəm deyək eşəndə məndə olanların çoxusu, yəni təkəbbürlü və cəbbar insanlardır. Bu onu göstərir ki, yəni o atın belində olan, gözər keçimli olan, yəni təkəbbür olan insanın xüsusəti o cür insanı Yəni, cəhənnəm əhlinin cəhənn sifətlərindədir. Çünki, bir təhsilə buyurub ki, e, cəhənnətə geyməli o kəsiyonun qəlbində xərdəl qədər təkəbirliyi var. Bu da ona görəsə ki, müsəlman ümumiyyətlə təkəbirlik sifəsində uzaq olmalıdır. Yəni, təkəbirlik insan, in təkəbirli insanın haqqı qəbul eləməyə imkan verilməyir. Təkəbüllük, yəni insan yəni özünü sadə göstərmək istəyir, amma bacamızın günə görə, çünki onun içində təkəbüllüyü var. Və təkəbüllük insan da Allah Subhanı səcdəni indi, səcdən boyun qaçadır. Hansı ki, yəni, bu da iblisin sifəsidir ki, o zaman ki Allah Subhanı əmr elədi, mələ elə səcdə edin, iblisin elədi, stəqlə, təkəbüllədi və bu təkəbüllük də onu yəni, səcdə eləməkdən üstləndə idi. Hədis həyərdən də faydalardan ibarətdir və faydalanan biri, yəni bu hədis, yəni İsa ilə isə onun təzilətinə iləli gəlir, yəni təzilətin göstərir. Ondan sonra yəni hədis salihlərin duasının qəbul olmasını göstərir ki, ki cüric, cüric, salihlərdən olan cürit, yəni ona atılan böhtanda, yəni çıxış yolunu ya Allah ibadə edib və sonra isə, yəni uşağı danışdırdı, bənaiyyət o, yəni onun təmizliyi, parçığı, yəni bəraqarı oldu ki, yəni bir ucaq verdi ki, bu da yəni salihlərin, yəni bu gündə insanların düşdüyü vəzirətdən çıxış yolunu göstərir ki, insanda bugün yəni, çıxış yolu yalnız bu olmadı, çünki ola bilər insana böhtan atsınlar, neynəsinlər, amma insan, yəni bunun əksi olub, o olan insanın şerrini yaymak, kütneye yaymak, onun burada söhbet vermek, özünü bir uzak vermek, özünü tahir elemek olmalı değil. Eksindeyse insan, eksindeyse insan yani bu zürtüştüğü hallarda bu zürtüştüğü hallarda yani Allah'a dua deyip peş Allah'a teveccüh teveccüh etmelidir. Ve bununla da yani bu bölümü okutarız ve inşallah gelen dersler yani Qızların və yetimlərin və başqa, yəni, e, təqir insanların təzilətləri haqqında olacaq. Sallallahu Muhammed, Mələli Muhammed və düzünə Allah.